När våren sintar blista I panna som brista Då vill man nu på kvista Och bli som barn på nytt Då jag min mada Allt i solen klara på glädjesen att få vara I förhåll min drånga hund Åh, oh, åh, oh, ja, Vandrar i den vida ring Vårt långa land Och riktigt regn Omast jag äger ingenting så svänger jag ändå När alla vägar vädjeler om Vägar önska eller fagar förlåt Jag glömmer lätt sin fattigdom Om i mölen är blå Och träffar jag en fläcka Som vet sig väl att skicka Då stannar jag en vick av hos den ljuva ros mm. Om sen någon börjar rula Och skjuta i sin kula Och säger frihetsmula Där drager jag min kus För sen ni Ingenting får hindra mig jag ska väl inte finna sig Om så det runt mig linda sig Min friheten jag år När alla vägar väddelar år Negerun ska fäller vader välom, är ah, jos finns sinsta egendom. Den är staden jag går. Men kommer kulat viss, för man ska rovlig rost i viss. Den togs den slut med rost, den någer rusat allt vid toppen. Ädebräner i varför? himla skura och kläderna blir sura och häfta vid min kropp men man ska vara lika lugn och visa att man är klar, det finns de som värre har än jag i all min brist och när alla vägar berdela om mig önska, eller fag att laga är en enkelt om om dagen är en trist Luffarvisa som skrevs redan 1946 av Martin Nilsson och som varit en slagdänga med Kalle Reynolds blir till en list etta på tio i topp 1962 med Sven Ingvars och Sven-Erik Magnusson. I januari gör fyra killar från Liverpool i England en provinspelning för skivbolaget DECCA- Fel sound tycker bolaget och nobbar skivkontrakt, men gruppen som förresten kallar sig The Beatles ger inte upp. De bestämmer sig för att producera en skiva på egen hand.